Călătorii în clar obscur Pista 14 Fiecare vocație la vremea ei și, bineînțeles, cu prețul ei. În secolul al XVII-lea, omul de știință ducea o viață obscură. Se stârnea vâlvă în jurul numelui său, doar dacă avea ghinionul să ajungă pe rug. Condotierii își valorificau curajul și spiritul de aventură în felul cum o face un bun fotbalist sau boxer în zilele noastre, adică repurtând mai multe victorii. Când un mare explorator voia să-și pună în practică ideile și planurile sale îndrăznețe și nu găsea cuvenita înțelegere în țara sa, o pornea la iuțeală într-un exil voluntar. Citisem undeva că regele Portugaliei își va fi dat cu pumn din cap când i-a ajuns la ureche vestea că necunoscutul genovez căruia îi refuzase cererea de a-i se pune la dispoziție o flotă cu care voia să se aventureze spre țărmurile indiilor, a traversat oceanul Atlantic sub pavilion spaniol. Un alt monarh i luase înainte. Atâtea noi și bogate posesiuni de peste mării scăpaseră printre degete, și aceasta din pricina unei nefaste inspirații de o clipă, când dăduse cu piciorul unui om a cărui materie cenușie se dovedise a fi cu totul excepțională. Cel care i-a urmat la tron a călcat exact pe urmele lui, procedând la fel față de Magellan, adică i-a refuzat orice sprijin material. Magellan dorea să înconjure pământul pe apă, un lucru pe care, se spunea atunci, nimeni până la el nu-l mai încercase. Ba nici măcar nu gândise, deoarece, ținând seama de puținătatea cunoștințelor existente în acea perioadă cu privire la Terra, intenția sa părea ieșită dintr-o minte nu prea sănătoasă. Dar până la urmă Magellan avea să le dovedească adevărul ideii sale. Profund dezamăgit, el, cel care avusese ideea, și-a căutat un alt protector pe care l-a descoperit în persoana monarhului spaniol, astfel că gloria și beneficiile materiale, decurgând din succesul temerarului navigator, i-au revenit și de astădată dată tot Spaniei. Și seria unor asemenea exemple se tot înmulțea. De-a lungul secolelor, zeci de cazuri își dezvăluiau condiționările, motivațiile și demonstrau caracterul fenomenului care în zilele noastre devine una dintre marile afaceri ale puterilor imperialiste. Cât de mare e prejudiciul cauzat unui popor de furtul de inteligență, reiese și din faptul că instituții internaționale prestigioase, printre care și Organizația Națiunilor Unite, se ocupă de efectele sale dezastruoase produse în statele aflate în curs de dezvoltare. În zilele noastre, oamenii de știință, filozofii, poeții, artiștii au de bună seamă în cadrul națiunilor un mare rol de îndeplinit care presupune și o înaltă misiune patriotică, morală. Civilizația tehnologică riscă să conducă la uniformizare, de aceea găsesc îmbucurător faptul că națiunile se arată tot mai preocupate, unele să-și păstreze identitatea spirituală, altele vitregite de istorie să-și o regăsească. Care e poziția omului de știință în această direcție? S-au găsit unii care au socotit că știința nu are patrie. Știința a fost totdeauna internațională, afirma George Thomson. Din punctul de vedere al nevoii general-umane de a se bucura de cuceririle științei, formula nu mi se pare integral greșită. Dar din perspectiva condiției omului de știință, din perspectiva dezvoltării firește a societății omenești, resping o asemenea aserțiune. Omul de știință nu este apatrid. De roadele muncii sale se pot bucura toți oamenii acestei planete, indiferent de naționalitate. Dar acest fapt nu îl eliberează de sentimentul iubirii de patrie, nici nu-l scutește de responsabilitatea cei revine de a contribui la ridicarea prestigiului țării sale. Au fost glasuri care au insinuat că numai națiunile mici practică patriotismul. Chiar dacă ar fi așa, tot nu ar fi un păcat. Numai că adevărul e altul. La cetățenii oricărei națiuni, indiferent de stadiul dezvoltării ei, se întâlnește firesc sentimentul de mândrie națională, de dragoste pentru istoria și geografia pământului natal, responsabilitatea față de destinul patriei, legătura definitivă cu tot ceea ce înseamnă cuvântul țară, limbă și cultură, tradiție și viitor, oameni și locuri, etc. Un celebru colecționar și negustor de art american spre a-și convinge clientul să-i cumpere un anume tablou, i-a adus acest argument. Aveți ambiție să alcătuiți o colecție de tablouri englezești care va fi pentru America o cinste unică. Ideea unei omeniri nediferențiate este absurdă. Indiferent de evoluția istoriei, patriotismul epurat de orice resentimente și șovinisme rămâne factorul dinamizant și stimulator pentru competițiile pașnice internaționale, inclusiv cele științifice, o sursă de emulație, deci și de progres pentru toate națiile. Pentru mine rămâne valabil ceea ce spunea Pasteur cândva. Oamenii de știință au totdeauna o patrie. Această credință mi-a fost insuflată de toți dascălii mei, de exemplul oferit de întreaga istorie a științei, și am înțeles că altfel nu se poate. Și am înțeles ce uriașe și nobile răspunderi decurg din acest adevăr. Gândurile se chemau unele pe altele, amintirile se provocau prin ricoșeu, ca la biliard. Am văzut multe în viața mea și am încercat să învăț câte ceva din toate cele întâlnite și trăite. La fel și acum încerc să conectez călătoriile prin Japonia și China tuturor celor știute până în acel moment. Și pornind de aici, m-am regăsit confruntat din nou cu datele Revoluției Tehnico-științifice contemporane. Da, cu siguranță, aceasta presupune și nevoia cadrelor a oamenilor dedicați cercetării științifice, apoi nevoia pregătirii acestor cadre care să aibă calități corespunzătoare, adică perseverență în ceea ce fac, curiozitate intelectuală, metodă și cunoștințe, cât și cultul patriei lor. În uriașa competiție care are loc astăzi în lume, am considerat institutele de cercetări sau oricum s-ar numi aceste organisme dedicate unor asemenea obiective pentru fiecare ramură științifică în parte, inclusiv cea oftalmologică, un fel de stat major care elaborează planurile și caută soluții cât mai eficiente în ideea de a câștiga bătălia. Să stădești un pom, să scrii o carte, să crești un copil sunt gesturi definitorii pentru condiția noastră umană. Am citit ceva în genul acesta și mi-a plăcut. Pentru un om dedicat științei creșterea unor cadre bine pregătite, constituirea unei școli, asigurarea unui schimb de ștafetă de valoare, capătă cred aceeași pondere valorică cu descoperirea unor adevăruri, inventarea unui aparat, găsirea cauzelor reale ale unor fenomene. Mă gândesc că asta presupune nu numai universul școlii până la absolvirea facultății, ci realizarea unor structuri în care munca în echipă, cercetarea dirijată, schimbul de experiență, confruntarea de idei, să servească și procesului de formare a specialiștilor. Mă gândesc la cei de la care am învățat eu, la Dumitru Micail, la Iuliu Hațeganu sau la Victor Papilian și mă gândesc la cei care au învățat de la mine. Și pe cei din urmă îi știu astăzi medici și cercetători prin toate localitățile țării, cum îi văd și îi ascult dezvoltându-și tezele cu competență și curaj la dezbaterile internaționale. Și mă gândesc la copiii mei, la cărțile mele, la casa părintească, realizând prin toate acestea sensul trecerii mele prin lume. Da, fericirea este o stare ciudată și greu de definit. Oare eu sunt un om fericit? Eu, cel confruntat cu atâtea, bătăios, nemulțumit, sever cu mine și cu cei din jur, eu, cel care m-am întâlnit față în față cu atâta suferință omenească, eu, fiul rudarilor, am dreptul să mă socot fericit? Și atunci, pe drumul întoarcerii din China, și astăzi, refăcând acel moment, am ajuns la un singur răspuns, iar acesta este net afirmativ.